الله یعلم ما فی السماوات و الارض الغیب الا الله و یا پیغمبران پویږي تفریح او حاصل لټول صورت اصل مدعا و یا پیغمبران پویګا سوچ آسمانونو کړي او پزنو کوکړي الغیب الله لیکن الله پویږي یا الله مگر الله پویږي وما شروونه یا ی دوی ته دا په توم شتې چېدي بعد د خبرو نه کله پورته کولیژ داته جو ورته چ او دا یم دا بند غم زده در دینودونیا شاده کو عشي خدل قااد الله یغته دا په توم نیشتهې چې د به د خبر پورته کې وйна نا اولیاء را حست قدرت اسئلا اهتی را رفتہ باز گردانت زراہ اولیاء وللہ دی طاقت ور کړي وشتلشی غشې راوالي واپس په دشمن باندې ور گزار کړي یا قتل خان او بس د دشمن بمب واپس پاوي باندې ورښتو دا الله ور کړي پیرانو پیر بلاره کې غشې واپس کړي ندغه د بغداد شایې ایران باندې چنګریزانو بمباری کوله او پاره میزایل ورېدلې هغه غشی اولی پا نو ولې په انګریز نوروههه پاسکه کنه انګریز نه خوشاله دی خیر دی علي په کې رازي دارنګ د هغه په کور باندې نجس قدمونو د پاسه دغه په مزار کې کې خو دې کې دل اپ دې خوشاله وو خو خبر نه دی او وس نه رسی بلکې مسامره کې ذکر کړي د لوي ځوان اډوکي هغه وخت باچارا غستي و را استلي او هغه د جلي سين ته غړزولو مزار ختم کړو او دیوس د دی غازي په خوا ورو باندې پراته یو رمضان شلو ځوان او زور دی د دی پهلوانه کړه پهلوان زور ډېر خپل اډوکي به بس کړی او هغه پهلوان و نه هغه د انګريزانو قدمونو په غځنه پرې خوللي هغه غریب خبر نه وي چې سدي اوس کیږي وما یشورونا ایانو یباسون او دا دینام خبر ندی چودی وعدا قبرو نکل پورته پا شي آیات کی نفی دی علم غیب ان غیر الله تبارک و تعالی او دا اصلی اصیل لی پا دی مسئلہ کی چودی اللہ را بل عزت بل عالم الغیب نشته دی پا پٹو بانی پویا پا حر سبانی پویا غیب دان اغا صرف او صرف یو اللہ داما صلم یو مارکتو الارام صلدا او پا دیکم ډیر قدمونو خویدی لی لوی لوی حستے گڑنگونو تو گزار شوی دی پا دیک ولی زن احادیث واوری زن قسی واوری زن خوبونو منامات اگوری او اغا بیا دا قرآن پا مقابلہ پیش کئی و یو غره پلان کید علم غیب شتري پلان کې پپټوبانی پويږي یو طرف ته بريليان دي بل طرف ته بريليان روان پدې مسلمانانو کې حنفيانو کې دا حنفيان کې ذک لگوم چکم عام اغا عرب مملکو کې کم خلق دي اگې دا عقيده په لحاظ سره ډیر زیاد صفه دي عقیده کې د هغه شک مكنوي او, او د زمن په نوم هنيپ حنب ځان ته نه پیوي علاینه کې د امام ابو حنیفه رحم الله داغه مسلک داري چې مړینه او رینه په غیب پويږي نام نهاد حنفي نام نهاد شافعي نه نام نهاد مالکي هغه مذهب د امام بدنام کی د او هغه طریقه شروع کی چه برعیلیان روستو پاتی کی د برعیلیانو دا فتاوه ده وزی کلی اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب نورانی دارو العلوم امجدیه مکتب رضاویه ارامباغ اردو کراچی پاکستان دا دولست بیارلست جلده که دا فتاوه دا, دا یو جلده ما غصر ده برعیلیانو چه سمره مسلکون دی اصم را قائد دی خرافات دی پدی کے راغون دی دا پکی یو جل ما صرف دل تراؤڑو پدی کی ایک سو ستر صفح کی ذکر کئی یو سل او یا یم صفح کی سوال کڑے دے چنبی علیہ السلام په غیب پوئی په پټو پٹو او کن پوئی گی دے وئی الجواب اللہ عز و جل نے روز اول سے روز ایک ذرہ کا تفصیل علم اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہزار تاریکیوں میں جو ذرہ باریک کا دانہ پڑا ہے حضور کا علم اس کو محیط ہے اور وہ فقط علم ہی نہیں بلکہ تمام دنیا بر اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسا اپنے اس حتیلی کو اسمانوں میں اور زمینوں میں کوئی ذرہ ان کے نگاہ سے مخفی نہیں اور ای پر ای خبر اپا اردو خوب پوئے گئے کن اللہ رب العزد اول رزنا تر آخر پورے چس شویدی سکیگی اور سکیگی اور سبکیگی تر قیامت پورے دیوی یوی ذرے تفصیل علم قبل محبوب تور کرے دشپو پا تاریکو کے دنبی علیہ السلام نے یوز تر ترقیامت پور پتور تیاروں کی پٹا ندا دا سیو تخکاری لیکن خپل لا سیو تخکاری پاسمانونوں کې پزمکو کې یوز ذرا دنبی علیہ السلام نے پٹا ندا بیار پاسر بلکہ یہ کچھ جو کچھ مذکور ہے ان کے علم کی سمندرہ میں سے ایک چوٹی سی لہر ہے دا سمرس دنیا کی چی دی بداده نبی علیہ السلام د سمندر د علم غیب نه یو معمول غلی بار کیده ف بیاغه کفرات اوغه واهیات ذکر کړی دي چې دا غیب بیان باندې مساله شرمیه او اخر کې وای څوک چې دی اخیدی منکر دغه وهابی دي او کم کملې مرتد دی او مرتد کې پیچه نماز باطل محض ہے جهسه گنگا پرشاد کې پیچه گنگا پرشاد هندو پسی چې څنګه مزنکی لکه څوک د نبی رسول سلام عالم الغیب نه انکار کوي او دا عقیده چې ما کوم ذکر وړاندان نه احمد شان نورانی اعلی اعلی حضرت هغه او هغه سره وهابیه پاکه پسې مزنکی دا فتوا یو اعلی حضرت احمد رضا خان په پینټریانو په وهابیاں او اهل حدیثو لګولې ده چې د غیب د انبیاء نه منکر دي دا وهابیاں دي او دوی پسې مزنکی ولی نبی السلام عالم الغیب اوبل د دی زمانه اهل سنت چې اهل سنت ول جماعات دېک بندیان ځانته دی. دیوبندیان و اصل کې دېک بندیان دي ځانته اهل سنت و اصل کې اهل سنت ول جماعات دي جماعاتم اشرمه سنتم اشرمول دغه چې کم د اعلی حضرت اخیذرا ند دې هغه به سه مخلوقم دغه اخیذرا په پینې پريانو پسې موز نکی په دې علی حدیث پسې وایموز نکی والے دوی ذی ذاقیدره دا خیدره ستاره دې دغه اعلی حضرت سره اتفاق و اتحاد مبارک شي سباوا تر دې اعلی حضرت بریلی په سب کې پاسي او ان شاء الله تعالی موحدین وهابيان اغه به انبياو په سب کې ولادي د صحابه په سب کې بولادي دا عقیزاد احمد شان نورانی او داغه د ملګرو چې کم نام اغا ځانته اهل سنت والجماعت وي غرد هر ډله سره تعلق ساتی ساتي کمولاله که هر کو جاره غرد دین نه داسه خارج دی چې داغه په دین کې هیڅ برخه نه نشته او دا رزان نه وي ما هیره جذباتی تور سره نه وي ما دارب حرفت اور او چته کوي او داوی دا قائد هر کتاب وګوري چې دا عقیده راوی دا الله کتاب مخه تپروت دی کومي طریقې سره چې ذکر کړل له له دې په اسلام کې یو زړه برخه او د چه څنګه یو چې ډېر یې اسل دی په اوه بیا نو په سیموز نه کیږي پرشاد دا د ګنگا پرشاد نکان دی بچو نو سې دی په دې په سره موز نه کیږي تپوس کې یاره په دې په سیموز کیږي ګو کنه کیږي نو چې پدی اکی د باندې دنیا نه لاړ شي وای الله المشتقا بیا رته بر خلیل مالو چرشی کوا یو وای زلاش په بریلی په سیموز کوا د بریلی خدا اکی درا نو پای کافر په سیموز باری مشرک پسمتو درګی نه جوړ بڅاتو توڑ ونه راوالي لعنت شستا دی جوړ باندې دا جوړ نبی علیہ السلام ته پتنوا صحابه ته پتنوا کدا جوړ وی خو بیا نظم یو هودی سره سي اختلاف شته نه سره ني سره سي اختلاف شته بلکې دنیا کې هر څه جوړ جوړ دي لکه الله د ټولو یو دین رستاګر کې اختلاف شته په دغه یو نقطه نظر کې ټول متفق متحد دي علم غیب مسئلہ پدے کی حضرت خلاف کردے داغا ملگرو وز خلاف کردے نور سمرہ چی صحیح مسلمانان اہل سنت والجمعات دی ټول پدے متفق متحد دی چی عالم الغیب علم تفصیلی هغه صرف او صرف یو الله ترے انبیاء چې پوئی کی دعوی کی گی وغوشی بیا دیتا سوی لکی گی دیتا امباع الغیب وی لکی گی دیتا وحی وی لکی گی موجزوت وی لکی گی او یاد ساته د انبیاؤ گر علم کلی نوی پہر زرزر بانی دا علم نوی سنگ چه بریلیان وی دروغ وی او دا دا انبیاؤ پسی پاوی بانی تحمد دی او د اللہ رب لزد دا کتاب سره دشمنی دا یو دا آیت دی د دینه اله او قران د سرنا شروکا الله رب العزت د ملائکه پبارکه وای ادم عليه السلام چې کله الله پیدا کو ملائکه ته دې تسجدو کئ اوا شیطان چې را شروک لاله الله رب العزت ادم علیہ السلام غوروال بیاناو نمونه او توخذل ملائکه ته دې خبر را کئ قالو سبحانك لا علم لنا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالُوا سُبْحَانَكَ كَلَّا عَلِمْنَا مَلَائِكَةُ وَلَّيَ أَللَّهَ تَعَالَى مَلَائِكٌ لَّمْ نَسْتَهِينْ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا مَغْرَاچِ تَيَمُ نْتَ خُذَنَ کِلَا مَنگ پپټو نپویو منگ خبر نو داننګې چکلا دو وَهِي رَاشِدَ الله د طرفنا بملایک باندې یو hebat واریشي چکله هغه وحاله ختم شید دونه هغه hebat لال شی قالوا ما ذا قال ربكم لاندي ملائک دبرن ته پوس کې است سرب سو سویل نو کاغوې پوی دله نو ولې به دا ویلې چې است سرب سویل عالم الغیب نه دی کنه دا رن یونس علی سلام چکله جیل کې بنشویره او په هغه ټیم کې دغا تسبیحات راځي ملائک وی صوتون عجیبون من مکانین عجیبین الله یو ناشنا آواز دے ده ناشنا مقام ندے چه ممتنو یو خبر ملائک علم الغیب دینا پپٹو بانجننے پوئی گی دا گوی د حالاتو نا دا مخلوق دا حالاتو نا خبر ندی دا رنگی آہ انبیاء کرام چاگا غزیم ترین مخلوق دے او لوی لوی حستی دی آدم علیه صلات و سلام خبر نو چیز ماری بی بی دا دانه و را دا پسو و جر آغستی را یا زراد دانه دا جنت اخرما پا دی با ما تس ملائی گی فازل لهم شیطانو فاخرجو ما ممکان فی ایه دو ککل دی دوار لرا اخوی وال دی دوار لرا شیطان آدم علیه صلات سلام تا د انجام پتن و غدغین خبر نو وَتَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاسِهِينَ او آدم علیہ السلام و بی بی هواتِ قسم و خور مفسرین طول ذکر کئی چې آدم علیہ السلام تا نو چی و سڑے و داسب لائوی چې پا اللہ و پا درو قسم خوري نو آدم علیہ السلام عالم الغیب نو عبراہیم علیہ السلام عالم الغیب نو عبراہیم علیہ السلام لے ملمانر علل اغا خبر نوے کور تلالے فجاہ بی عجل حنیز و فجاہ بی عجل سمین صرف سخیرانیولی اغای حلال کو غخیر تکڑی دی رایوڑو لے ملمانو تی مخی تکی خو دی اغوی اللہ مجمیتا ننیز دے کئی لوخی نخوراک نکئی فاوجسا منهم خیفا قالو لا تخف ابراهیم علیہ السلام د ملمانو نا اویرے دو اغویو تا امیرے گا کہ ابراہیم علیہ السلام تا پتوچ دا ملائک دی چاہتا پتر چاہ خوراک نکی. نبی اسخے اولی دا هغه ملائک چا چاته پتره چا خوراک نه کئ نبی اسخه الاله او ابراهيم عليه السلام د دینه خبر نو ځکه اسخه الاله کړي عالم الغيب نو دا په ذهن کې دا نقشه کې نه یو ای سبا یو بريلي یو بيدینه بیا په تاسو پېښوي پلان کې پیر اغا پتور وتیا رو کې اغا په دغه ذکر کړی دی ولا النملۃ السودا فی لیلۃ الظلما وا جبله قهفلولارره تهله تف قدت می رارهېشامی کې راړی دي که چرته کې یو طور میګې په توه ګټه په توه شپکې د قوی قاب د غرن نه اخخوا روان وي او زهغ او نو هم زما ترخی بهویل شي زما سکې بهویللی شي تور میگه په توه ګټه په توه شپې د کوی قپ د غر نه اخخوا د د پیر ونی عجیبه کار دی دا پیر دی که د اللهره بلت په کار چې ا د دنیا ته صلی علیه و آله کې دا بیا د خودی توپ صفات دره پارا مستقل د دا به د اولیاء له دومله صفات ثابتو الانبیاو نه اوچت درجه اغو تورکول دا د بریلیانو عقیده دا غو د متحدیان عقیده وا ابراهیم علی السلام د ملمنو په حال خبر نو دارنګی تاسووی د سلیمان علی السلام د مملکاتی بلقیس نه خبر نو موسا علیہ السلام د خپل هم ساده حال نه خبر نه علم موسا چو چشود در غیب بن بو... علم میش چبو کبوت ارجمان چکل علم د موسا علیہ السلام په علم غیب مبارک بن شو د علم د منګک بسې چا په پټو باندې پوې شي دارنج الله رب العزت د یعقوب علیہ السلام حالت بیانای یعقوب علیہ السلام اغا د خپل ځی حال نه خبر نه دی زامن ته چل جوړی له جوړی یو سپل السلام ې بووزي او جا با هم اشا قالو یا بانه ان نه ظحب نه نسته ب ترک نه یوصففا د مط نه ف کلله باباي دی مونږ سره شو لوې به وکوو بته په خپل اغ نه کمیس اوته ویټه کا ویوہو کوی ته و ما خام تیم دې را لطلع ته پجړه کی ای مونږ له وکولې او مونږ خبر نو شرم خراله یوسف او چت کو او دا دغه کمیسلی یعقوب علی السلام چې کمیس او کا ته عجیب شرم خو زما د زی په کمیس باندې خپا کېدو هغه روغ رمټ وسترې د غاخونو داغم پینښ ترې او داغه وخت خړللی دي دمرای انسان پی ويدا تاسو بل سوالت لكم عن فرسكم امر صبرون جمیل تاسو پخپله یو کار کړې خو زما کار آ صبر دې خسته یعقوب علی السلام د خپل زمنو د غددارینو خبر نه نو بیا چې کله یوسف علی السلام د کنان په کوی کې پروت دی یعقوب علی السلام ته پته نشي چې زما زوی دی ده کوي ورپسې متلې وي کسان به لګی وی چې دې کوی نه راوځي نو ولی د مصر نه چې د کمیسر روان شنو یعقوب علی السلام ته پته نه لګیدل اوګر عالم الغيب ده کنه بدبخت عالم الغيب نو اغه معجزه او وحي وا دي صلي السلام د کمیس خوشبوي په الله اوله ګولا دي وجناغا صادق بابا ذکر کوي ګلستان کي فرسید يقيف ورسيد ازاګم كرد فرضن کي ا روشنگهر پيرې خيرت من وا چا تفوس کو دا مشرنا عزت من نا چه مشره عزت من دا د مصر بوې پیره هم چونی دي چرادر چاه کن نان نشن دي د مصر نه پتا باندې د خپل زوی د کويس بوې لګي نو دا غوې چې ردی کې مصر ز سراد جامو سره په کنعان کوی کی پروت نه تا اول دغه بوې پټانه لګي رو دا کې مې سمو یوسف علی السلام بدنمو سراد جامو نه په بوې نه لګېلو او صرف کې مصر سره روان دي د مصر نه په بوې لګي زمیش راز بوې پیراهن شونی دی چرادر چاه کنا نشن دی بغوسته احوال ما برخه جہانا از دمي پیدا و دیګر دم نهاناس اغه زما حال چره د انبیاء او حال دا خدا اسمان د बिजلې پړکوي چې کړه یو برخنا او شید الله تر طرف نوحی شی نو هی معجزہ راشی لټول دنیا مونږ تخیار شي او وینو اچ وې نه وی نمونگا په اس نه پویګو اومنګ دسه د سپاتنه لګي غه برطاره می اعلی نشینم غه بر پشت پائے خود نبی نم کله پوهچتا ډېرې کینو او مغ ته الله هر څکه او عقل د خپل خپود لاندې شي اغم نوینو یعقوب علی السلام د یوسف علی السلام د حال نه خبر نو یوسف علی السلام د خپل رونو د دوکه نه خبر نو دا, دا حالات عالم الغیب سوک د سرپیو الله سلیمان علیہ السلام دے جناتوں حالات اللہ رب العزت ذکر کی جنات چیزی جنات پیریان خلق کوئی پتانکی سار پیری دی و خاپیری دی اگر پٹ تاویزو نروباسی اور پٹ حالات معلومی پیریانوں پا غیب نپوئی گی پا پٹ نپوئی گی سلیمان علیہ السلام دے بیت المقدس مرمت کی اور دی پیریان اور دیوانی لگیا کڑی دی او سلیمان علیہ السلام ناز دې تکیه لګولې را چیکل دا هغه نه ټپورشوار الله رب ال عزت تی روح اخلي هغه وې الله ز بیت المقدس بستی کی الله داږي ذمواری په ما ده سلیمان علیہ السلام ان ساته تکیه لګولې او روح تلاله پریان ګوري چې سلیمان همون تولاړ دې عليه صلوات و سلام د شپې اورزي بس یو درست دې کارونه کوي چیکل بیت المقدس ګروشو جو سلیمان علیہ السلام پانسایو وین لگی دلیو جو چینجے لگی دلیو آغی خوڑلا نو دا آغی خوڑا کم پورشو پلم ما خر رات بینا تیل جنو اللہ کانو یالمون الغیبا هر کلا چراپریو تو سلیمان علیہ السلام زمکیتا نو پیریانو دا خبره اخکارک للا کدوی پا پٹو پوی دلی نو دیو پا دی عذاب کې وخت وقت نتیرو لی کدوی خبریو چې سلیمان علیہ السلام مخینا مرد ندی په اول د رمضان شپه ورس غړولې د دې ته دا پتنوی د نبی د کې روش ته یو کڼشتري د ژوند عادت ژوندیو د مړي پتو ته مخامخ نه لګیدله لې پیریته بساده کوټې د برګور تعویزونو سپتو لګي پیریته بساده ا کور والاو د کمیس نه څنګه د تعویزونو کل داس وی دي دې هټه خبره ورس وی ته ورشه کمیس راوړ د کورنه کله وی بل سراوړه ا بیا په لويشتو کې د نه تعویزونو ادیو وب ولغست نکله کمی سړی او کله ول پرتګلی هغه پلوه شو کوي او په دې باندې تاویزونه معلومي اما سره پیریان دی خا پیریان دي دا پیری خا پیری چا سره دې پستا د برګونه تاویزونه راو باسي دا ساري جیب ته به ول استرګی را دی دي ستا د برګونه په تاویزونه را ایستې شي نو دا کما کلفیر په دې کاپيران د بنکونو نه پیسې ولین راو باسي کدیو یره د بنک خو ټیک د پردې مال مسلمانانو ګنارا دپیرو د پبا که نه دا چې کوم د سودی نظام مال دا د پباسي که نه تو په من ورو چې د حالاللی تپاره خوې او چرته دغه د ټول دو کېډړاکېدي په خپل په ګروتونو کې تاویزونه نیوللي ایا د غدار په خپل کي ی برګه کېخي او تابانهې چا تاویزونه کړي دي پییان په پټو نهپېږې تاویزونه نهشي را استستلی او نه هغوی په غی بانې پودل. چکله نبی علیہ الصلات والسلام مبعوث او راول گلی شو لپیریا نو خطل بر بن شو مشر پیر اڑڑو کو چتاس دنیا کی خواش یا قیامت رازی ایا الله درشد او الهدات فیصله دنیا والا وکړه پیري تپت نه لګي دا, دا وفدنا خواش یو وفد اغه جزيره عرب تا اغه تراله نبی علیہ السلام وادی نخله مقام کې اولاد دې الله کتاب لولي کلم ما حضروه قالوا انستو هر کله چې فریان را ل حاضر شون بیا بی و چبشي مخکيو ته پتا نه و قران چې کله تلاوت پروشو والله الا قومهم منذرين لا خلق القومتا مسل بیانون کیر اور کون کی نو کاوی عالم الغیب نبی صلی الله علیه قال تنه په پتا لګې دل چې پلان کېږي کې د مولخي په شان به ساری چې دا پلان کېږي چې دا سرویس او پلان کې د یوې خاص حالت دی پېريان په غیب نه پويږي پېريان د انسانانو نه يريږي خو چې انسان کله د پیری نه پيری شو شون و عجیب کار در زه دنه يريګم او د زما نه يريږي نو پېری په ډاډه شو علاوه کې پېريان تر پټو پته نه لګي او ناغه عالم الغيب دی پلان کې سره پیری یو پلان کې سره خاطي دي او تعويذونه په رواني باندې کافر د بنګور نه نه رواني اګوره ملنگان که سدیو ولته بار پصه خپل فوج درو لګم د خپل فوج د بش پسه ولینه لګي دا مشرب دې پول نه را کوځاو دی په پتا پسه پیریان را لګي په ما پسه ټوله فوج نه را کزا کله وای د سره جادو دې ګوره د سره مچېळा نه نه چیر ملنګانا ملنګان بنه چیر یو د سره وا ملنګ کلنګ ب منی نیمنم ملنګ کلنګړو ز منم نزا والو کدا چل ووشي دا چل سب چل ووشي سب شیخ غلام اللہ خان مقابله که یو پیرو آغا به داکم و داکم آغا وی دا پیر دو زمانو شو خود دیو اخپن و دیو لاسنو آشیخ غلام اللہ خان للا پاک دو زمانو ورکل آغا روغ رو بیان بیکا آغا دوار ازان سرکی نولیو یو پیرم ورکی او اللام ورکی خود پیر لچو ورکی پیر چو ورکی نو یو اخپن یو لاسنو مالا چه اللہ را کری و دوار تو پیران بسید آگوی دا, دا سپی کم پیر لطلیه چه دی پسی بچی روانی آقالا مولی سے بول اللہ دیو بخی سی, سی کم باوان لطلیه دا چه پاگی پسی بچو لخکر رواني بی غیرت استاد آگه سپی و دا سی سی ایمان کم زوری شو او زی پا درگاهونو که لطی او پا تاویزونو بانیزان لبچی غاری عالم الغیب صرف یو اللہ ری او تاویزونو داستا اسی اگا غ تروغ رمټی اصل آلسی او پیرلا ويره جی حالات خنری تاسو زما باندې توغور سه شي خنودی ها ها قبله طرف ته ګورا یی قبله طرف چې ته ګورین نو دنیا یو کسر بستا چې ته تو ته مې راغلی ته یو کنه دا څه شی و دي کنه نن یو کتاب کته یو لوی شیخ د لوی شیخ لوی مقرر لوی انسان دی هغه یو کس لاله ويره په ماچا شهر کړي دی داغه ترې يزو ودان دا سحر ورکوما خدا غیر دا الله ریکلو طریقه دارا چې توب لوک بربند شي کپڑے وېستلې هغه بلکل دا خو سګران خبر نه لنو لیسه به مشکل فصار اوریانن بیا خپل دند ورو شروع کړلو اصل کیمیکلی پوبو کیو چلو یو ګور ازما سحر ختم شو کنه اصل وهمی ختم شي و جادو ختم شو بل لوی صوفی لوی رئیس ولراله یره دا ګور په ما باندې چې دا زه الله عذاب په دې خلکو اخته شوې ما ته یو ملاوي دن ته یو مدرسه وګوره زموږ مدرسه کې لوی عملیات چې کیږي نو صرف د ډیره لپاره ساره موخام لوی عملیات موږ د ډیره لپاره کوو به موږ سحرون کی ما دا ستاسو یبې مان دي ما زموږ په مدرسه کې یو عمل هم د دینې شه چې په موږ سحرون کی په موږ چا سحرو کو او په ټوله دنیا چې څومره نجوميان دي په مار سحرو کی قران وای په تاسو په ځان ملګې او تا قرآن نوي اخیده در سره نوي نو پتا به خود سهر کیږي اسي و اهميات پہ غالب شي دي الله په عذاب کې ختم شي دي نو بل بول سوپير على الالم اوا سوپينوم کې به تواصل تاسو وجدا سوکو ا کتاب بیا وګوره خرده کله به یو وخت براشي چې دا ظلم پړسي کې پړسي یو پیره بيدس کړی بیا به تزوې مچي سوکو هغه چرالل یو هغه چې په ماوانم چا سهر کړدي وې ما مولا هغه پیر خپل هغه عالم ها پروست هغه خپل کیسه لګي په ما راځه د کم چلشت دی لويس اوپینه خو ایمان دی وې ما ته وی چې راتابانې ستا کور کې او سمر اتلس دی که سمر کمریدي په هاره کمره کې شیطان پتا مسلط دی هغه وی چې اه ز ما خزم یې درې دل یو پلان کې کمره کې پلان کې کمره کې بلور چغواله او بس دا خبره بلکل صحیح ده ماتی پماته دې هرې کومري د پاروا زی او تعويذ لیکما پاګې دومره دومره پیسې راځي درید زره سلوب بس چې سمره راځي دا مخ کې واره ماته ته به ځاسه چلو کې دا شربو کې دومره بغو خراوړي هغه وبدا خو ما نگرانه رخترا پیسې والے چې سمره تاخلی خدا تعويذونو مالو کا په هغه سمې دواغه استنو اوسمه ولولي کې لغوي چې اوس ګوره او ماته دې تا کې پندې سحر اثر زکه شه چې پستا په بیان کې اثر نشته و دېغه خبره ده مخکې به چې ما بیان کا ټول خلک ورته غوږیږي خو دا ز بیان کوم خلک را روان شي په ما چې سحر کړی دا وهميات غالیب غالب شی، شي شيطانان پہ غالب شي ذکر عقیده دا توحید نوی قرآن سړی نه زمره جوړه زمره قرآن اوایا پزنګل ز پروا بدنی قرآن اوایا سموسبت راله د الله طرف نو چې قرآن نوی اس سپېره غپو کو ترس په شي دا چې سحر ما په بس الله خير کو نن دا سحر نو دا په الله پیدا کړل غب پکې چې کله په قران نه ویلې بيماري راشي بس چارابانه کوډي کړې خوอัลبس عملیات نو کړ الله خير کنه نن دا چې سحر نو کړ تا بوله قدر خيره او شر ویلې په کليمه کې خط ته پوه شوې نه شي چې شر اخر برازي بيماري برازي خط ته پدې پوه شوې نه قران چې دنه دی ویلې عقیده نه جوړيږي اصلاح د عقیده هغه صرف په قران راځي لوی لوی شیخ خان لوی لوی سفیان خوې دلې او ګلنګونو ته گزارشي ویلي قران یې نو ویلي بهشکه شیخ الهدیسانو بهشکه په حدیثو کې خطی اچډی کړي وا عقیده غواړه صرف په حدیثو نه جوړیږي چې قران دې سر نه ویلي نو دا قران عقیده داوا جان بیا په غیب نه پويږي ملائک په غیب نه پويږي پریان په غیب نه پويږي اخیری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دوالو جهانو سردار سیدو الانس والجن چی داغن بل برطر حستی سوا د ذات باری تعالی نیشتره آغت اللہ را بلدت فرمائی تی خلکو تی اعلانو کا قل لو کنت آلم الغیبا لستک من الخیر وما مستنیسو انعام کی سور عراف کی ایزما محبوبا اعلانو کا دی خلکو تا کچردو پپٹو بانی پویدلی نما با بیر خیر زاند پار جمکلیم پدا خیرون بما وما مسن يسو پلاچار کې چې ماته به هیڅ تکلیف نه ورسېدلې ټول خیرونه به ما حاصل کړی وې اما ته به هیڅ قسم zarar او تکلیف نه ورسېدلې حالانکه نبی علیہ السلام ته ډېر zarar ورسېدلو تکلیفونه ورسېدلې نبی علیہ الصلات والسلام ته الله رب العزت وې دا اعلان وکا دا یو قران فرمایي سوره کې چا علم الغيب صرف الله دې ول الله غب سماواې والړې وله یور جوول او خاص الله ل را پر داسمانو او دزمو کودي او خاص الله ته پهسېدلله کارونو ټولو دي فابود هو تو کلله عليهلییم د د الله بند دغ او سرپ د الله بانې ځانپرا دو معيات صورتې نهحل کې الله راید فرماي ولिल्لٰهِ غیب السماوات و الارض و امر الساعة او خاص الله علی غیب د اسمانونو دزم کو دی د للہ جریم اجر مقدم کې ولې تقدیم ما حق او تاخیر یفید الحسره و الاختصاص الحسر چې خاص الله علیم الغیب د غریبلسو په پټو نه پویږي و ما امر الساعة الا کلم هلبصر او نه د حکم د قیامت او مغر اپشان سورہ کحب کیا الله رب عزت فرمائی لہو غیب و سماواتی و لاردی افسیر بیہی و اسمیں خاص اللہ لرا پردہ آسمانونو دزمکورین آ افسیر بیہی و اسمیں سخری الله دے اللہ پاک او سخاوری دنکے دے اللہ مالہم من دونہی من ولیوں ولا یشرک فی حکمہی احدام نشتر دوی لرا سیوا د اللهاسوخ دوست او نشری کی الله په خپل فیصله کې چاله را دارنګي په دې په بار کې او الله ما روحلمانی ذکر کوي چې الله رب بلزت یا علم کلم ما غوا فی السماوات والارذ ولا يعلم ذلک احد سواه الله ارغ سبانی پویږي چې اسوانو او زمکو کې دي او الله نه سیوا هیڅ یو هاستی په دین پویږي ایک سو ستا سات صفات دولسم جس کے روح المعنی ذکر کئی دارنگی لایق فالیه شیعن اللہ رب العزت بان حص نپٹی گی او مخلوق نحر سپڑ دی پدی بان عبارتونا د علماء کرامو دا غیر تائیدونا دارنگی اللہ رب العزت پدی صورت نمل کدا اعلانو کو قل لا یعلم من فی السماوات والارد الغیب الا اللہ اهم وما یشعرونا ایانا یباسون ووایا پی غم بره نه پوهږې پهغی ببانه هغه مخلو چې اسممانو کې او پزمو کې د مګ صرف الله پوهږې او دوی د دینم نهدي خبره یا نه یو چې کله د قبو نهپور ته د دی یت په باره کې اللهقب الله م دي نوزیلت فلم مشکې حی سرلوو رسول اللهصلله عليهی او وسلم ان وقت دی داغه دا مشرکان مشرکانو بارے کې راغله او نبی اسلام ني د قیامت د وخت په بارے کې تپوس کړو دا الله رب ال عزت دا حکم راولې کو چې ته اعلان وکا چې زپ پټو نه پويګم قیامت اری او پټ علم دې پاره الله پويي والمان ان الله هو الذی علم الغیب وحده الله صرف په غیب په پټو پويي تفسیر خازن 128 صفات انظم جلد کې ذکر کړي تفسیر قرطبی 253 صفات دارلسن کې ذکر دارنګې آ حافظ ابن کثیر دیگر کوي لا عالم واحد من اهل السماوات والارد الغيب الا الله اسمانن والا اعظم وكالا پغيبن پوييږه مگر صرف الله په پويږي پينه هو المنفرد بذلك وحده لا شريك له په علم غيب باندې الله يې کی आवाज لري پدې کې وسوسه شريك جلد او دره سوا دو او يې مسفه ذکر کوي والذي يختص به تعالى انما هو العلم الجمي وعلم مفاتيح الغيب الروح الماني شلم جزء یولسم صفه گریز کر گئی دارنګ د دا سوره لقمان په اخر کې ذکر کەی ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا دا پدی مساله باندې لغزور ذکر وکاو چې دا مساله تاسو الله رب د محهینو په کلي ک ل کړی او مونږم الله د داسې استادانو سره او مشا خو سره پاتې کړي وو چې زمونږ اخې اصله شوي د الحمد الله او الله د زمونږ د شان حق او نظرې نصیب نسیبې او نور ک دی لګور اخخوا شوي د لویلو مان به لې پهګ ب په سري او هغه به تا داسې ګلک ته ګزار کې چې تبه بیاړی زیات حرانې د دا واوره او په ل پهکررخوا اولی یه د سوره لقمان اخری حیاتونه بوېږي الله پاره باندې چر احمونو د ميندو کیږي او ما تدري نفس ما ذا تکسب غدا ایا نفس په دې باندې پوېږي چې سبب د اسکه یو نفس هغه نبی دې کولي دې ک تقی دې ک نقی دې ک شرقي دې ک غربي دې ک شمالي دې ک جنوبی دې ک سماوي دې ک جووي دې ک فضائي دې او ک هر سره ک سوپي دې الله نه پوهږي یو مخلوکم په پټو نه پوږي ما دا تکې بغ دا چې سباه س کوي ما تدری نفون بیا یاین تموت او دا پتم یو نفس ننفسته نیشته چې په کم مکبانې ملکیږي او د منې یو کتاب کې واقع لیکلی دا او رالییلته چې کمځ کې د مړ شما اوغ ت کمځ کې ړکېږي یو ټوکې کول چې ړ چې رته ملړکیېږي غار وخت پات او جزوس ملکی ملاله پاغزه کیسم لاستو ساتي هوتله الله ودا چاته پته نشي دي پكم دي ملکی غره د تیرو پته ولاږي دل او په خپل کتاب کې لیکري ان الله عليم خبير نو چې کله لیکري دي نه غلطي لیکلي دي انسان دي خطا شوي دي ايو که څنګه دی جواب لیکو نو چې ته جواب اولي کې سب وایه جواب خو bale چې ته يردا صفحه کې اردا خبره نشته او د غلطي لیکري نه اوس وایځي به دغه دا څه پخیم چې دینه کې لیکلي دي کایوزې کې نو مالک لري نو زباغه دي نو اوس ته به وسم اخو لیکلي دي بهشګه نو ته به جواب څنګه کې؟ که جواب کې دیشر الله د کتاب جواب بیاو کړه دې په مقابل کې بل قران ولیکا چیرې دې کې آدا خبره چې دی نو دې کې الله خطا شوه دی زما خبره په دې کې عیاذ بالله سیدا دې جواب بتلې کې څنګه اجویلې کې پته ولګي علیم و خبير الله پاک خبردار دی دیو جن صحیح بخاری ذکر کوي مفاتیح الغیب خمس لا يعلمها الا الله چابیا نه د غیب پنځه دي په د بیان پویي مگر صرف الله پویي وي ولا يعلم ما تغیز الارحام الا الله رحمونه چې ماشوم سمره وخت یې رای کمي زیاتې په صرف الله پویي وي ولا يعلم متایاتل مترو حدن الا الله ايو نفس هم په دې نه پویي چې باران به کل راځي مگر الله پویي وي کتوه چوولی داب موسمیاتو والا چوی بارش کا امکان ہے ناغوی دا ویری چوی بارش کا یقین ہے منگ دا امکان خبر نه کری امکان ختم ویلیشی پا دی طرف تاوریز روخت تیره د باران که خیری رازی ناغویم پا آلاتو گوری بخارات را روان دی حوارا روان دا آوی بارش کا امکان ہے نو دا خبری یو سردی دا اگر انگر زیل زیل کی گی توی تا یه را پس دی سردی پان از زی نا دا صرف صرف دیتا فراست وی او تجربه وی پووي پوی وی معلوم کی نو دا علم غیب نده نو ولا یعلمو احدن نو پویگی متا یعطی المترو احدن الا اللہ ولا تدری نفسن بی ای تمود او انو یو نفس تا دا, دا پتشتره چه دیوا پا کم از مکمڑ کیگی ولا یعلمو متا تقو مساعتو الا اللہ او یو کس پا دی نو پویگی چه قیامت بکل رازی صرف اللہ تا دا پ چی سو اکسی صفا دویم جلد دارنګ ایک ازار دویم جلد دا پدیبانی دال چې چی اللہ را بلد صرف عالم الغیب دے علامہ قرطبیم ذکر کیا ذکر کردی دی حاضر خمسط لا یعلموها الله ولا یعلموها ملک مقرب ولا نبی مرسل د پینزو بانی دا اللہ نا سوا سوک نپوی نویو فرشتہ پویږي کله الله تدېرنې دي او نویو نبي پویږي کله الله لےګلې چې الله لےګلې يوم پې نه پویږي فمن ادعى انه يعلم شي ام من هذه فقد كفر بالقرانه لانه خالفه او چا چې داوا وکړ چې ماته پديسونه کې رسې شپه تشرې ز پدي پټوبانه پویګم یا پلان کې پدي غېب پویږي فقد كفر بالقرانه دا سره په قران باندې شو اجي سبته په عربي په معنی پویږي کار فق قد کفر بالقران دا سره په قران باندې کافر شو او د اسلام نه خارج شو اور تبي بهسي صفه صارلسم جلد کې ذکر کړي خازن 183 صفه پینزم جلد کې ذکر کړي دي دارنګي حالام ابن کثیر ذکر کړي دي جناب رسول الله تعالی الله رب العزت په وحي موجدس علمونو ور کړی دي په 25 نوبيه رسول الله تم په تنشتري ابن جرير ابن کثیر 454 صفاح دریم جلد خازن 116 سو صفاح دریم جلد البحر المحیط 145 صفاح سلورم جلد پدی باندې دالی چې الله رب العزت نو سوا د دې سيزونو پته چاته نشتا عالم الغیب صرف یو الله او پپټو پویدون کې صرف یو الله دارنګ نور آیاتنا بیا دغه وځاحت چټول شپلی ګاینو په دنه ختمیږي تدینا علاوه دو که کہف مضمون تاسو ویلو الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایلیو اذا سبا بارے کې بزان نه چزه بخامه حدا کار کوم الا الله ولا تقولن لشیئ اننی فاعلم ذالک غذا مواء دیو کار په بارے کې چزه بذا کار سبا خامہ کوم ذکر سبا د حالات ته خبر نه دی دو دین الیوه احادیث په دې باندې ډیر دالنی چی اللہ را بلیجت پر پٹو پوئیگی مخلوق نو پوئیگی و دیبان یو حدیث د بخاری عائشه سی دیقر رضی اللہ تعالی نها د نبی علیہ السلام آغا دا غزی کرکی دا آغی پر یو حدیث ذکر کرده دی آغا فرمای من حد سکان نه یعلم الغیبا فقط کذبا چا چې تا دا خبرو کلا چې نبی علیہ السلام پا غیبو بان پوئیدونو دا ان انسان دا روغویل وَهُوَ يَقُولُو اوحال دارے چه نبی علیہ السلام فرمائی اللہ رب العزت فرمائی لا یعلم الغیبہ الا الله چه پپٹو باندین نه گی مگر اس الله پیو اللہ پی پوئی بخاری ایک ازار اٹان میں سفرہ دارنگی بل حدیث دی بخاری صحی بخاری کی ذکر کئی وَهِ دَعَيْشِي سِدِّقِهِ هَارْ رُكْشُو صحابہ ٹول گرزی نبی علیہ السلام گرزی و باسن البعير الذي كنت عليها فعسبنا العقد تحته نو مونږ اغه اوخ پاسه پکې پا مخبان بچې زما سورلي کولا نو هار د اي اوخ د لاندې پروتو نبی له سلام ته د هار پته نو صحابه او ته پته نو اذن زمانی پیر فقیر اغه تستاده حالاتو پته لګي عجیب دور دیدم کې للو او پنځو همشت صفاهي دا عجیب دور دی للوان سپایان رال الانبیاء د پاسه بیلم کې چد شو د نن زمانې نجوميان دا پا د دا نبی له سلام دور کې او علکو نوجوانو د جماعت خدمت وکاو اغه وفات شو صحابه وبس يرېو دغه نبی له سلام ته تکلیف سلو او هغه دفن کو نبی له سلام چې ثورز ان لیدو په فلانه کې څه شو د الله رسول خو وفات شو نبی له سلام بي ما ته خبر اورین علاکاو بیا وي ما تدع خبرو خاي خبر کم ذکرې نبی عليه السلام عالم الغيب نو دا خبره نو معلوم صحابه را واستوي د الله رسول دې دې کې خبر دې او نبی عليه السلام ماته دعا وکړه له بخاری 178 صفحه اولنې جلد مسلم دا روایت ذکر کړې په 309 صفحه اولنی جلد کې د قران د دې آیات په تشریح کې انما انا بشر مثلکم فتح الباری شرح صحی بخاری اغاز کرکی انما انا بشر ایک واحد من البشر فی عدم علم الغیب این زد آم انسانانو پشان یو انسان یو ماس انسان پا غیب نو پویگی زم پا غیب نو پویگا ما دا بخاری لویا شرحا فتح الباری ما رشتر اتلس جل دا کدا پندش پکز روپے دا غینا سبا قیمت دے اغیقی پا دو سو پچیسی صفا دولسم جل کدا عبارت راوڑے دے دارنگی دا دغی آیات پا کې د بخاري بل شرح عمدت القاری لیکی یعنی کواحد من کم والا عالم الغیبا بی بواتن الامور این هو مقتضل حالت البشریت این وانا احکمو بی ظاہر این زن پوئیگا ما او پتو بانده این او پا بواتنو دو کارونو بانده د لیکن سران چی دا عام بشریت دغتا قاضرا چی پا پتو بانده نپوئیگی نزم پا پتو بانده نپوئیگا ما ها فیصلکو مظاہر تاگور ما تر کی ایک سو سول صفرہ صلی رشتم جلد دو عمدت القاری شرح سی بخاری دا وینا نا نبی علیہ السلام علی ملغیب دے نبی علیہ السلام نا اولیاء علی ملغیب دی اولیاء نا بولکی عام انسانان علی ملغیب دی عام انسانان نا بولکی چرگانموی علی ملغیب دی پتالا نتشا دی اللہ را بلیزد دین دی سمر او شرماؤ او دی اللہ را بلیزد پا دین پا سی سمر خانداؤ کلالا د دې آیات په باریکي سره اشكال لے۔ د دې چکم آیات لوستل شي د سورت النمل اللہ یعلم من فی سماواتی والارد الغیب الا اللہ احم ویا پیغمبران پوئی پا پوٹو بانی آغا مخلوط یا اسمانونو کرے پزمو کرے مگر صرف اللہ پوئی گی پدیک اشکال دارے چیدہ اللہ استثناء دا استثناء چیدہ منقطع لکا متصل دا استثناء کا متصل شم نسی کی گی او کا منقطع شم نسی کی گی ولی کشر مستثنا متصل شي نو مستثنا متصل د جنس د مستثنا من هو نه نو الا الله دا مستثنا دا او نو الله رب العزت په د جنس د منفیس سماوات و الارض نشي مان انسان کی اسمانونو زمکو والا دین الله باندې کیو فرض شي او انسان بشي او پیري بشي الا عاذ نو مستثنا متصل خو زکه نسي کیږي زکات استثناء متصلہ کی مستثنا د جنس د مستثنا من هو نه اللہ با دا جنس دا من فی السماوات والعرض نشی لیکن نتالی باتلن فالمقدم نسلو او کچر مستسنا من قطع شی نو اعراب دیس را موافقت نکی اللہ خو مرفو دے او حالانکہ مستسنا من قطع اغا منصوب را دی جواب پا دوارو تقدیرونو بانے کے شي یو دالے چی دا مستسنا من قطع دا کتے مستسنا من خو منصوب بی دا مرفو را گلی نو موږ علم مر منصوب بي چې کله پکې څنګه لحاظ د بدلیت نه شيوي او دلته کې دا الله بدل واقع شه د من في السماواتنا او من يدعو موده لپاره فاعل او دا محلن مرفو اگر چې موصوله موصولات مبنیات دي مبنیات باندې اجরাদ اعراب نکيږي ولیکن اغا مبنیات محلن مرفوعي نو دا, دا غينا بدل له او الله رب العزت ذکر د لفظ الله دا, دا مرفوع واقع شه وي دین داری مثال لدیش ته دی لکه څنګه علامه ابن کثیر جګر کړی وبالتن لیسلھا انیسو الا الیافیر و الا العیسو دا کله چې پدې کې نيستره یو انیسو یو محبت کوونکې او اوسیدونکو الا الیافیر و الا العیسو الیافیر یو قسم وا عیس دا خو دا جنس دا انسان نه دی آللکه سره دی نه الا الیافیر و یا عیسو دا مرفور اغلی منصوب ندی ظاہر که مستثنا من قطعه دا او مستثنا من قطعه منصوب دلتا مرفور اغلی دا نمانا داره چه دا مرفو بدل دسنا دا انیس نواقع شده ده اغا مرفو ندام مرفو ده دوین داره چه دا, دا مستثنا متصیل شی ام مستثنا متصیل هم سیکیگی ولی کتے اللہ با دا جنس دا من فی سماوات والارض نشی تا درس د عوامو دے خوب بازی خبر دا سوی چه دا مجبوری او سو طالبان بکی ناس دی علماء اوری نو دی وجه نا دا دیر اهم خبری ذکری چی یو سرخو پا دا سی مطمئن کی خویو بری لیوی او بیا سنا س سرپ نهوی نخبری گرامر نخبری نا ناغب بیا چون چراکی نو طالبان دا خبری یاد کئی او پا دی با نزان پویا کئی یا مستسنا من متصل مستثنا متصل شنو دغه ښه حال لې چې مستثنا خو به د جنس د مستثنا من هو نه وي الله رب العزت پر جنس دا من په سماوات او الارض نشي او جنس دا من په سماوات او الارض کې خو انسانانو او ملائک او پریان پاتګيږي نو الله په دې کې يوم نه ده دې جوابدارې چاسل کې داسې حکم دي چې د دې نه کې د مستثنا متصل نه د لازميږي زکر دا حکم علی سبیل الفرض و تغبیر شو ایمانسو لو کان اللہ من جنسیم لکانو یعلمون الغیبا کچرے الله د جنس دا من فی السماوات والعرض نوے نو دیب پا غیب بانے پویدلے لیکن لیس من جنسیم لزا لا یعلمون الغیبا الله د دوی د جنس نن دے نو زکر دوی پا غیب بانے پویگی دا توجیح کیدلش خودی توجیب بانے مشکال لے ولی دی توجیبانی ذکع اشکال لی چی دی که رفع دا مقدم دا مستلزم کل رفع دا تعدیل را. او حالان کې رفع مقدم مستلزم رفع دا تعدیل نشی که دلی ذکع دا قاعدہ محب اللہ بحاری و مسلم و ثبوت دولسام صفقی ذکر کرده چی کل سالور صورتونه نا ذکر کئی او اغم منتیج و غیر منتیج معنى رفض مقدم و رفض تالي و رفض تالي و رفض مقدم لرا مستلزم دي كندي آخر كي وي السورة الرابعة تو ينتج فيها وضع المقدم و وضع التالي ولا عكسا وضع مقدم وضع التالي دا داخل منتج دي هو عكس نشي كي دي وله لأعامية التالي كي ديش تالي عام او قد سورة كي لا يلزم من رفض اعام بي رفض اخصي رفض عام نرفض خاص نلازمي گي او رفض د تعلی مستزمیم رفی د مقدم ل کې دی شي خو رف د مقدم مستزمیم رفیله تعلیلی نه شي کدلی د دا اعتض په دی توجویبانې راتل شي اگر چې دا بیا مجاب دی چې دا اسلا منطقی صرف نه ده دا اصلا چې دا نو دا د اهللی عربی چی دا دا او ده او اهل عربیا چې کم دین نو فضه مقدم مستزمیم رف د تعلیله او د مخته سرلمانی باارت به طویللی35 کې د کرکي وی لو جئتنی لآکرم تو که تز ما خوا تراغلی وی ما وستا عزت کرده وی لیکن ما جئتنی فما آکرم تراغلی نئی نو ماستا عزت کرده نده وی تمر نئی نو ما جروی نده نو دا اول چې ما جئتنی ده دا مستلزیم کو سلرا رفی ده تالیل چې چی نفی ده اکرام ده او دارنگی قال لہماسی شاعر دے علامہ تفتازانی ذکر کرے ولا توارا زو حافرن قبلھا لطارت ولكنہ لم یتری معنی سے کڑے عدم تیراں تِلک الفرسی زمادہ اس کنلو النع نلو الوزین وجدارہ چ انه لم یتری زو حافرن مخ کہ اس شرط نہ دی لوتے کہ مخ کہ اس لوتے وے نظام اسبب طریق اولہ نرفد مقدم مستلزم رفد تعلیل دارنگی وَلَوْ كَانَتِ الدَّوَلَاتُ كَانُوا كَغَيْرِهِمْ رَاعِيًا وَلَكِن مَالَهُنَّ دَوَامُ 152 صَفحه مختصرمانی وګورم داس توجيه پدې باندې اشكال را تاګر چې اشکال بیا مجابو خو لکن غوړه توجيه دې مرا آغا دارا لَوْ كَانَ اللَّهُ مِنْ جِنْسِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَعْنَى لَوْ كَانَ مَنْ کجره اسمانن والا عظمک والا پغیب پویدل الله به دې د دوی د جنس نه او ال ادا لكنه تالیه باطلن الله دوی د جنس نه دي لیکن اسمانن عظمک والا پغیب نو پویګن الله د دوی د جنس نه ځکه نه دي لكنه تالیه باطل فالمقدم مسلم دا خبر څه کېدل شي ولې پدې کې تا بعدا بتلان د تالی ولې ځکه چې استماع میز د خالق او د مخلوق کې وراشي او خالق او مخلوق دوا برابر نشي کېدل بل اعتداء اعتراض مستثنا متسلم سي شلا منقطم سي شلا حصل مدعا ثابت شلا دویم اعتراض دا ري چې لا يعلمونا كم علم مراد دې علمي ذاتي کې علم عطائي كنفد علمي ذاتي وشي الا يعلم من في السماوات والارض الغيب اسماءن عظمك ولا من انسانان اولياء بيریان علم ذاتی باندې دوی نه پويږي الا, إلا الله علم ذاتی خو هیڅ چارې پارا چاندې ثابت کړي انبیاء له علم عطا وي اولیاء له علم عطا وي مدانش صحیح نه ده او کچر ته نفید علم عطا وي شي نه الا الله کې به اثبات صحیح نه ده ځکه الله رب العزت له علم عطا نه دي بلکې علم ذاتی ثابت ده ده دې جواب داري چې جو مقصود نفید عمدہ کاه ذاتی ده او کاه عطائی ده مانا ان علم ذاتی پويږي نه پائيل مزاتي سر عالم الغيب دي او نه علم آتاي سر عالم الغيب دي بیا اعتراض ال عام يوجد في ضمن فرد الخاصی مراد داخل جنتا اهم من حيث الاعمراد دي پایبن صادق اشکال نو اړ بل اعتراض کوي جناب حديث کې راغلي دي څنګه نبی له صلوات و سلام فرمای اوتياي نبی له صلوات و سلام اوتيا علم الاولين والآخرين مفصلا دبیر اسلام ته علم دړو بنو درو سنو ټول ورک له شویلې او په دې باندې روایت پیش کړلې دا حدیث کی و راغلې دغه روایت مولانا عبدالحی لکنوی رحم الله الاثار المرفوعه فی الاخبار الموضوعه 93 صفحه کې ذکر کړي دی او دا غیب مبارک او منها ما یذکرہ له اعظم النبی صلی الله علیه وسلم او ته علم الاولین والآخرین مفصلا او هی بل هو علم کله ما مزا بمایا تکلیان و جزئیاں بیاخر کې ذکر کئ وها ذا زخر فمن القول وزور ما سره به ابن حجر المکی فل من مکیه او دا خالص دروغ دی او د زانه جوړشه ویناره د دې حس عقیدت نشته دې او نبی رسول الله صلوات والسلام هغه عالم الغیب نه دی داران کې مولا لقاره حنفی ذکر کړی دی اسارے مرفوع کی دای بھارت نه خلکړې دي مانہ تا قداۃ تسویۃ علم الله و رسوله یغفرو اجماعا چا چ دا اخر او ساتلا چې الله علم او رسول علم برابر دی لکه سم کې برلیانو دا خبره تاسو ووري ده چې جزی جزی ذره ذره په مکان ما یکون باندې پوی دي نو دا انسان یغفرو اجماعا یغفرو اجماعا دا انسان چې کم یغفر اجماعا دے کافر دے پر اجما د ټول امت باندې 432 صفحه کې الاسرار المرفوئه کې ذکر کړي دي بل حدیثی جبريل کې راغلیو نبي عليه السلام نه جبريل امین تپوس پوس کړه چې متى ساه قیامت بکلي نبي عليه السلام می مل مسئول عنها من السائل ته پوس کونکي ته پوس تپوس شنو نام ته پوس کړه شیر ته پوس کونکي نه خنه مانا سنگ تا تا نو تاته پتنی شرماتم پتنیستا برلیان وینا مطلب دې کې داره کې څنګه تپوس کوم کې خپویګینو تپوس کړشم دغه سیپویګینو ما دې خبره سره چړې تاتم پتره ماتم پتا نور چاته سره کار کړ پتا لاناتا دغه حدیث په اخر کې پخپل ذکر کړی دی نبی علیہ السلام فرمای چې ما ته جبريل علیہ السلام حالت ته مانو پړشي وي دې په ورځ ما نه نو پیژندل ما خو دا سو باندې چی ماله چان شبی اسلام عیکم بجل س را وئ چې صاحبه وت نو جب امین نو نوبی اسلام او فر معیل ل دی نه مخکې چې تمامې جببرل نهلی پ شوي ما شوب حالی ی غیر حاض مه دارنې رددو علی عرای په ضهو فلته مصوف فلم یجدشي اب عرای بانډشي اواپس کوي اوغوی چې اووت و کون نوکچرته کې تنبییر صلاتو سلام باندې چې ته دا وایې چې څنګه ته په یو غره دا څنګه پويګم باندې چې دا اعلان د نبی له سلام سره برابر کې دی شي نا دلته کې مطلب داو چې باندې چې ای سوال کون کیا څنګه ته تا, تا پته نشته ده د ارنګ د دا قیامت د حالاتو ماته هم پته نشته نبی له سلام هم عالم الغیب نه ده د ارنګ اولیاء هغه هم عالم الغیب نه دي بلې او پیش کړي و چې ما اللاره بلیدت ماته چې برهملک سه خبره کې ماچ الله خو نیم خبر بیا بی و اللاره بلیدت خپل لا زما په ګبانې کېښدو په وضع کفه بیانه کتیف یا په جه دو بر دها بیا صدی یا په علمته ب معکانه او مااکون اوای ما د غ یخوالی پهسیونه کې بیا مخصو کوو او د هغوی یخوای د وجنو ما چې قتل ماکانو مااکون چېڅ شوو س کېږي په زره زرببانې زر عالی شوم. لو ته یو خدا هو چې دا, دا روایت د پوره قران په مقابله کې پیش کې نصوص صریحه قطعیه ده او چې لا يعلم لا يعلم لا يعلم لله غیب السماوات لله غیب السماوات بل ترته د روایت ده علاوه ان کې دا روایتم ضعیف دی متکلم دی او پدې باندې علما او جرح کړي ده هر دې دی چې دا, دا الله رب العالمات دنیا راو چا ټکړلا ازو تغور ما ما هو قائمن فیها الیوم کا گویا کې زيده اسګورما علاقتي حاږي د خپل لاس ته ګورما د دې په باره کې مولا الیخ متقذی کرکړي کر دی علامه علی متقی سنده زعیفن کنز العمال نب سفراش پغم جلد دی ته دې کم کمزوره ده او په دې باندې احتجاج نشي کېدلی بلله قران په مقابله کې تاس اصول ویلي قران سره چې حدیث ټکراو راشي د داغه په میس کې و تدبیق کیږي که تدبیق نه د په هغه ټیم کې با حدیث پر خوده لیکيږي او قران باندې لیکيږي د قران مقابله کې ته خبره احاد پېش کې بیا احادم نو هغه چې کوم ضعیف او موضوعي دي هغه پېش کې او پلان کې پويدو پلان کې پويدو دا پلان کې شیخ عالم الغیب او چرګا عالم الغیبره په دغه ایمان باندې لار شي چې په تر توګه کې سدي الله خپل محبوب ته اعلانو اعلان ولا علم من في السماوات والارض الغيب الا الله وايا پیغمبران پیغمبر مخلوق اسمانو کريو پسمو کو کی الغیبا پپټوبانی الا الله مگر صرف الله پویګی غیب قاضی بیزاوی ذکر کئ ما غابا عن الحواس الخمسه علمن الیسب ذکر کول چې غیب اگې ته ویل کی چې حواس خمسهونه پټوی حواس خمسه پېژنې قوت باسرہ غوگونا قوت سامعہ جب سکل قوت زائقہ پوزہ بانی بویاول قوت شامہ پلسونو بانی زورل او تجکوال قوت لامسہ مانا پاسترگو پا لیدلے کی گی نو پا غوگونا اوریدلے کی گی نو پس پوز بوئی گی نو پا جب سکلے کی گی نو پلسونو از زورلے کی گی محسوسی گی نو تدیسی زنو نپڑ دے تر تویچنا پاکی خلق پوئی د انسان اسباب د علم هغه د زرايری یمولاراله ملګرو راوسته اوسره غرمه او اواز یو کويرا راشي او مسله دا سمسلله زاله مولا کا مولار اوسته فقره کوټه کې مدرسه دا غي مدرسو وایده سره مسله راولله سمسلله دا مسله دا چې دی کوزه ګرځي چې پلار کوزه ګرځي په کوزه باندې ورخه شی معلومي او تدې مطمئین کا پدې بده سموتئین کا پلار مطمئین ا می خوچي ا مي وي سنا او انسان پكي وي او زوله او رټي ني ناغبيا په نورو لارو روان شي وي اپا کغو لارو ناغبيا چې قران او د حديثه حیثیت او سره وي ناغما مساله اثر کوي او چې کله مولا یو هغه پدربانه علي خللي وي آرامي شکراني خللي وي ناغبيا مساله پريدي ماين بولا وسوک متمن کوي خیر پولیس ماتے ته س کتابو نوے مای ز خدا لا کتابو نوے وی خالا زو پلانک مدرسہ کی مدرسے میں استاد مای خدجی وی دی وے چې داس کوزه غرزول دا شرک دی ناروا دی تمام اطمینان کا مای پولیس زبتا سم اطمینان کما او دو خو ورا ویخ کی خو 20 سال زانو دکې نو بسنګ ویخ کی په وی بهر حالو مای خا بهر حال پولیس خبردارا چې د کوزه باندې طرق شوه شې نو تا او شرقایت کې ویلي دا قائدو کتاب دی چې اسباب العلم للخلق ثلاثه مخلوق ته علم راځي په یو د دریو طریقو باندې راځي یو داله چې په حواس خمسه باندې بل عقل سليم باندې او بل خبره متواتر باندې په دې باندې دته یو شي پته لګي دته چې دا کوزه چې دا ندارته و چې دا عقل سليم دی استاد عقل کوزه را کنا استاد حواس خمسه کې را کوزم چرته شته کله دا راته واجر خبر متواتر دی را کوزه علم چې انسان ته حاصلېږي یو درې دریو طریقې دي تېز ما پلان کې مصلبه خبر شو یا به اخبار کې پسترګو کې تلی یا به اچان په غوګونو اورېدلی یا په فیسې بیدا کې تلی چې راته مانځره دا ټوپک د لاس به پیوهلی یا په جب باندې دا تاریخ دې خوک دی په جب په پوزبه بو کېډي یا با تصدیر و خلق ویلی متواتر چی لس نو شل نا پا زرگون و خلق بوی چی آو لگا کراچی لگا خار یا پا پا پاکستان کشتا ده بلی دوله نی خود ده پی ایمانی چی آو کراچه یشتا ایا اقل سلیم بی اقل وی چی ده ده استرگی پا ٹکلی دی او ده وی چرا گرمی پی لگی نو ده اقل و تویش نور شتا ده اده ده تا خکاری نو خلاص ده سو گود کی نو اقل و تویش او ردی سوزول کئ او په دې باندې زنه سيزونه معلومول شي نو دا کوزه په یو کې ده دا هواسه 500 کې ده کدا خبره متواتر ده کې عقل سليم دي پولیس یې بس پوښو بس پوښو ما بس پلان روانه الله پاک پوېک مرګ روان شو چې چوکا پورته به ها ها څنګه چلل ورهګه اگر بس نه منم ولسم ما په پلان کې پولیس له بوزې قبل تر ته شي مدرسه را اغه پولیس لاله الحسن د یو دغه د مسلې چې راغورته ویږي راکو فرده پر دې باندې چې زونه معلومه لارو دي اغه ته یو د چې کوپر دی ولکه خه کارنه دي اغه یو ته نه پولیس صفه وایا او نه داخو نشم ویل مازیګر موس چې یو شو اخر که ته مونږ چې پولیس پولیس کوپر نه دي اغه ته اخر که یو رب استاخه عقیده چې دارشه نه چې دا د الله نه سیوا چې په پټو سې زونه باندې او په کوزبانه معلومه دکو دی دې اعظم دې ته نه جایز نشم دا هغه زه نه روان شو نو غيب هغه ته ولکي چې ستاد حواس نه پټ دي او ته يردا ما ته راغلي علم راغلي ما غاب عن الحواس الخمسا د حواس خمس نه پټ وي هغه ته غيب ولکي قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ نه پويږي هغه مخلوق او چې پاسمان نو پزنو کوي په پټو باندې إِلَّا اللَّهُ مگر الله پويږي ويشګلې چ پپټو باندې الله پويږي الله نه پړس شيشته چې الله یې پپټو پويګم الله نه پړس شي شي چې الله یې پپويګم په دې ښال پويګي ځه هم ته د تیرات رازي الله یې پپټو پويګم الله ستان اوف د شيپرد ست دنه نو جواب دا د پړټ پنس بد سره مخلوق تا الله چې ستاسو نه سر پړ دې ځما را خاصم شي پړنري چې ستاسو نه سمر سر پړ دې الله ما يشورونا ايان او دي دينام خبرنا دي چو دي وا قبرو نکل پاسي بلد داركا علمهم في الآخرة بلکه ختم شئ دي علم د دي پا بارد آخرت کی بلهم في شك منها بلکه دي پا شك دي آخرتنا بلکه دي قيامتنا لان دي دي اد داركا سمانا دا في عمر الآخرة فجهلوها تہمشره علم ددی په بارا اخرت کې نو دوی دا غنه جاهلان دي په دې ظاهري دنیا کې خطه کړی وې پورا ساينس او ټیکنالوژي پورا منطقي وې خو د اخرت غیر قران حديث نه به خبر ني دی وجنا علامه راضي رحمه الله چې کله وفات کیږي هغه وې 72 سال صرف کړبه مو معلومم کې هچ معلوم نشواد وایسته په پاس دو او یا کلمه دیر لږ په منت جوړم وزان او ډیر تحقیقونه مې وکړو خو ماته پته ولاږي چې پیسې نه پويګم دا دو کال و ریسرچ او معلوماتونه پس زما علم دار او زما اخري چګه داره. چې پوي په هر سبانه صرف الله علم الغيب بهر سبانه او خبردار هغه صرف الله انسان علم هغه ډیر پاره چې مونږ په خپل نه پوي باندې پوي چې مونږ پیسې نه پويګ و وقال الزینا کفروا ایزا کنا تراب و اباؤنا انكار ذ قیامت نا اوایا کسان چ کوفر کڑے کڑے چ شمنگا خارز منگا مشران ا اننا لمخرجون امن ب بیا را پورتا کولی شو بیا برا لقد عدنا هاذا نحن و اباؤنا تاخير <تصفيق> سرا وعد کڑے شو من سرا ددی مشران سر مخ ان هذا ذا الا ساتیر الاولین نجی دا مگر دا کسی دا پخوانو دی قل سیرو فی الارد فانزرو اساتیرو الاولی کسی دی تاریخ درون بنو دی ویا پیغمبر آز اگرز تاسو پزمککی فانزرو کیفکانا آقبت المجرمین پس اگرائی چی سرنگشو انجام دا مجرمانو ولا تحزن علیهم ولا تکن فی زیقم مما یمکرون تسلین نبی علیہ السلام تا او مګم جنکیګه په دوی باندې او مشاتنګ سیا کې داغ نه چډې کوم چلونه جوړې زجر دې په انکار د قیامت باندې ويقولون متى هاذل وعد ان کنتم صادقین اوایدی چکل به دا وا دا کچریه تاسو رشتینی عذاب برازی کلم برازی قل عسا ايكون رد ویا پیغمبرا قریبرا چی شی جوخ تاسو سر بازی اغازابونو چې تاسو پی تلوار کوئیم ردیف اغیطو ویلکی چی سرلی بان انسان سرشا تا جوخ ناستی ستا دی ست پاسی وعزاد پی وشی تا تلوار مکوا و اینا ربکا لزو فضلنا لن او یقینا نو استاربو او می ربانی دی پا په باندی باندې ولكن اكثرهم لا يشكرون لكن اكثر دخلکنه بیام شکر نوو باسی وا ان ربک علیم ما توکن صدورهم ا یقینا استربو پویگی پا باندې چ پټی سینې د دوی ما یولینو ا پاګ باندې چ دوی سینې ښکار کوي او نيسته یو پدشي پاس ماننو کې او نه کې مگر کتاب كار کې لوه محفوظ کړی ان هاذا القرانا يقص على بني اسرائیل یقینا دا قران بيان بني اسرائيل ته اکثر الذين فيه يختلفون اکثر هغه مسائل چې دی په کې اختلاف شروع کړي او قران دا غلي رسول پاک د بیان د مسائل اختلافي او د فارويه قرآن درس کو خو اختلافي مسائل پکې مې چرډا کنه هلته کې کالج کې معنی زو بده رازمadel ته درس کو ما یو په خنوټه تو ته پکې اختلافي مسائل چېړي بیا کنه ما زبه نه چرم چې الله کم چېړي لیا به چېړم निजामه سره کالج ځان پکې لګیم ها چې الله سب بیان کړی دی په کې وای ما وانه له ود او او یقینا دا قران هدايت ده او رحمت ده د پاره د مؤمنانو هدایت پکې نشته الله بار بار و هدايت ده خو جو مؤمن وي ا ج مؤمن نه ده نو هغه پکې هدايت نشته او ير عذاب قبر شته کوي نشته چې څو کې نه منی هغه د پرخوشته دي څو کې نه منی دغه د پرخوشته دي ها چې څو منی هغه د پاره ان شاء الله نشته ان ربک یقضي بينهم یقیناً نو ستاره وو فیصله بکید دوی په میسکي پخپل خپل حکومت مان دي او العلیم او د الله زور ورده او پوی ده فتوکل علی الله انک عل الحق المبین پس ځان سره په الله باندې یقینا ته په حق کار باندې ان انک الا تسمع الموت او لا تسمع سم یقیننا تا نشعرولی ملو تا ولا تس میو سمت دعا او نشعرولی کنو تا آوازو چگو بلنا ازاو اللہ مدبرین خواست کر چه اگر زی شاکو ان کی چه تا تا شام کینو اغب سواوری وما انتا بحادل عمی عن زلالتهم او نئی تا لارا خود کې کے لندو تا دا گمراحی دا دوینار إن توسموا إلا من يؤمن بآياتنا نشئ اور لے مگر اچات چی مان دا لزم پیات نو باندې فه هم مسلمون او پس دی وی گردن نهاد تا بيدار الله تا دیک یو مسلدا مسالدا سمال موتا بڑی اور یو ک نوری ا د دی حقیقت سړی مسله سده نو ک وځاحت ک ولام سلام ډیر وګدرا او بیا نخدمي او بهر حاله ان شاء الله تا قرش سوالو په ان شاء الله بهزو ته لږ زيده او مسالره بیا برسو په سي درس ته بیا رواني بیا بګنور مسالې نشته خدا دو درې مسالې دي الدی وضاحت کولې ان شاء الله تعالی سبا به دي وضاحت کو او اخر دعوان الحمد رب العالمين <سلام> په بارا دلون بنوت لونکو کې مخ کې څوک تیری پیران مخ کې تیری پیرو ځان را سره مرید پر اللہ را وری د سشیلار د جهنم آلته ولا زيته یاری لو بویدا مریدانو په بارا دخلو پیرانو کې او بویدا او تران چې کم نن سبا د دې دینه د پارا لېګيادي د خپلو لیډرانو په بارا کې او دوی داګه مده وایو بل کې سجده او ته شروع کړی ربنا ها اولای اضلونا اے زمنگرا با دا زمنگا اغه ماشران دي چې مونږه گم را کړیو فاطیحم عذابن زیافم من النار اے الله ور کی زمونږ دی پیران او تا دوتن عذاب د اور نا الله دوتن عذاب ولور کی دوی مونږ تبا کړیو قالا لكل زفنو الله بوید هر یو د پاره دوتن دے ولا کی لا تعلمون لیکن تا سنت وي گئی ده دی پوجا موریدانو لرزکا دو چنده چی تاسو یو د پیرانو تا بیداری کڑیوا گمراہیم کڑیوا بل بے دلیلا پخپلو پیرانو پس روان وی پیرانو لرزکا دو چنده پخپلم گمراو او بلیم گمرا کړو وقالت اولاهم لی اخراهم اوبو وی بنی پیرانو آخپلو موریدانو تا فما کانا لکم علینا من فضلن نشته تاسو د پاه په منبانې سق مغه واللی چې تاسو با عذاب کمی په منجریر شننا فذووق عذاب بما کو تمم تقسیبون الله بی په اوس تاسو عذاب پس سبب دا چې تاسو کار کم کسب کوون کئی پریی دمریانې شروع کړی ان الذينا کس ضب یقی آ کا سانو چې دروغویل زمنږپ یاتونو باډې وس تکبرو آنهاه او ځې غډ ګڻ د دینا لا توفتته لهم ابواب ابوسم اکو لا بنکړ شته دروازیي داس مالوونم والله دو خللو نل جننتہ او نه ب دن نه شي جننتتا حتى لجل جمو تار دې پوره چې دنشي او خو پسوم دستانه کې اوه يا اغلو يا رسي چې پاغه باندې کیشته او بیړی تړلې کېږي اغه پوره جنت ته نشیتله تر څو پوره چې اوخ پسوم دستانه کې نه دنشه دستانه پسوم کې و اوخ څنګه دنشه دې ته ویل کې تعلق بالمحال پهاله کدا شه در نظر کومه آسمان ته خو جن علا به درکم نه آسمان سو خدای شي الله او د دوی جنت تتل ها یو وختې دی کلهغس ستې په سوم کې اوخ دن شي نوی به جنت تلال شي د ستې په سو کې سروری کې اوخ دن کېدللی نه شي دوی جنت تتللی شي یا نری تنندا پاغې کېغ پرسی چې کم دومره غتې غټرس بیاړی پې تلولی وي هغه پای کېدن نه کېدللی شي دوی جنت تتللی نه شي دی ته محال تعلیقبل محالئ. و کذالک انزل المجرمین اور دارمون بلور کو مجرمانو تام د دې ته دروازې د اسمان کولاونی شي څنګه دروازې مومن ته کولاويږي او حدیث کې راځي چې کله مومن انسان وفات شي د روح هغه ملائک والی وړي برا اواز کوي د آسمان توروسي کې دروازه اوټه کې سوق دی و فلان کی روح دی او یو مرحبا بل عبد الصالح پخیراله د نیک بندته ری پخیراله یو یو دروازه در اسمان کولاویږي چې کله بيدینه انسان مړ شي دا روح ملائک واه یږي ته پتا نه وي پورا اسمان د چور اسي دروازه کولاوله طلب کوي الله ربولدت حکم نکوي دروازه به ده نه کولاوهي دا غزنه پتورو کپړو کې بنکه اسی جین تا چې کم دا دا سی جیلې چې الله تا دا حقیقت پترا اگې ته الیږي او ذابو کې میںشه د پااره مبتلا شي آزن الله من الله د د ټولو حفاظتو کېله همم من ج نه مع مح حو و فوق مقااش دوی د پاهبا د جنمنا طلایاانی ويستی و من فووق ہ مقااش او د پا پټون کې بلستنی وي د اوور نام د اور بلستې و الله جوړی کړی وي ارام پهې پکاری کا نه نو <مدشتی> دا سپيده آرام د پاره او داغه خوب د دا پاره د دوی دغه بستر را وکذالک نجز غالمین او دارمو بدله اور کو ظالم مان ہوتا ولذینا امنو واعملو الصالحاتی آکسانچ مؤمنان د عملونه کینیک لا نکلف نصا الا وصا کته د مولونه بسوک کې الله ای زور نکوم په چابانی مگر موافق دا غد طاقتو جس مرا طاقت دے اللہ رہے تو یہ دمرا کا بیمارے اللہ رب العزت پکوال رہا لے گلے دے اولائکا اصحاب الجنہ داکسان ہم دی جنت یان دی ہم فیہا خالدونو دی باپر جنتونو کیا میں شوی ونزانا ما فی صدورہم ان غلن اولاری بکمونگا آګه چې دوی پəsi نو کې کم خبګان او یو یوبل نخبګان او دشمنی طرف غنی یا به ختم شي ولې یو سړی سره هر سډیروی کور دی بچی دی نعمتونه دي خدای بس یو گاوندی تبازا زله خپت کیږي بس دی خپت کی نو دیب سره د ظاهر نعمتونو سره دن نه سوزی دا جنت کې امداوي یو سره بل تپخدل وګره الله څنګه جنت ورکړي موږ له سره بس بیا ودا شذونه آغه خپګانونه په خاطه بشي ترابګنې کینه من تهمل انهار او روان بعید د لاندې نه هرونه بنگلوزلاندې وقالو الحمد لله الذي هدانا لهذا واجب دي استعینې دي دی الله غزاد زرات خو دنه کړو مونږ ته دې مسلې په تراب باندې توحید مسلې مونږ ته خو وما كنا لنهدى لولا أن هدانا الله او نو مونږه چې دې ته په پلا راسې دي لوي کچره مونږ ته هدايت نه وکړي الله خوده نه وکړي الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق تا کي سره راغلو استادې درځمږه په حق بيان پرشتيا بيان باندې قیامت به جنت به وي دوزخ به وي رسولانو رښتیا ونودو ان تل کومل جنتا اور است موها او از نبا شروشی ان تل کومل جنتا چې دغه جنتونا تاسو هغه ستل د لرا په سبب دغه تاسو کومه ملنه کول الله را د تدا پميراث کې درکل په سبب دغه به چې تاسو کومه ملنه کون کیوي حدیث کې کی خرازی نبی السلام او په عمل سو جنته صحابو اذا الله رسول تم پخ په عمل نشتله نبی علیہ السلام وين زم پخ په عمل نشمته هاکه الله ما سره درهم ماملو کی بومي دي بیا څنګه وای چې سبب د عمل باندې جنت ترلاسهل په عمل جنت ترلاسهل نشته رې جنت ترلاسهل په سباندې دي د الله پر رحم دي د الله پر فضل دی خدا عمل د الله درهم او د فضل سبب دا جنت دا دی الله چې رزدا جنت ترلاسهل الله پر ازادي اذا الله رضا پس باندې په عمل باندې دا دیوژن نسبته څه شي دی عمل تا بما كونتم تاملوون پسوابداه چې تاسو ملونه كون کیوي اور استو مها میراث کې درکلې شو میراث کې څنګه ملاو شو یو خداره چې میراث هغه ته ویل کې چې انسان ته بلا مشقته ملاو شي دا جناتم ته بلا مشقته تر څنګ مشقته مو فزان سره کړې زام مې مړ کړي دي تا ځان مړکړې لیکن ته یو ګلاس وګو قيمتم ته نشه ادا کولې ته تا ته الله را دې پتاوه نه یې او په باندې کې او ته دوی چې دورازې په 50 مونځونه کې یو لست په دورازې در باندې او په یو ګلاس او باندې در کومه خو دورازې په دا چې سمراستا عمره په 50 مونځونه په دورازې کې ده الله بالکل به کوما او په یو یو موس کې بس درزر سجدي کې ده الله بالکل به کومه یو ګلاس وګو قيمتم ته نشي پوره یو بچاو آغہ چکالتا لو دخ کار نه را واپس شو وړیل تک یشوی اوبر اولی اوبر اولی یالیم مسرخوا کیناس چې گلاس رچتاب ویږي لګو درې گی یو تاسو کوم وی کتاب دا او بو اس بندشی ته سمر سار کول ته تیارې آغہ زما دا انتحات انتہات تند رسې درې زرا خپل نیمه بات چای ور کوم په دې گلاس بوان وی وخت بیا گه خو له دا وی لکھ صبر هغی وی کشر اتدا او بو اس کی اوستا نو بیا او ته لک ټکې ز بیا د خپل ټوله بات چای ور د باچاره دنیا قیمت دغه چې یو گلاسو دی په دی بانې تغولی دومره نازېږې او د الله فرمانې او دشمنې کې حقیقت د انسان د آخرت کې جنت ت چی دی نو دا په عمل باندې عمل خو د انسان د دی موتونو قدر نه شي هبانې پوورکول او د غ شکرې نه شیدا کولی. نو بیا څنګه ته نوځکهو ته میرا ته ځکه وئ چې جنت دته داسې لکه مفتوې میلاوش. بلدار هغه جنت نعمت چې انسان او وی نه کنا علامه ابن کثیر لیکلی دی یو سره پیدایشی پیداش د وخنه د اقل مندوی او د پسیجده پروزی او د زر کال عمر شو د ټوله تر قیامت پور د عمر شو په یو سجدې پروت دے جاڑی صرف دا اللہ دا. دی جاړی نه خوراک کای نسکار کای یوسرب د الله رب عزت بڑایدا سجدې دی بالکل س ګناث شوی نه دا ټکله د پاسی جنت کې الله را عزت دله جنت ورکې نوځه په تندې باندې ودا شرم د وجنا د حیا د وجنا خونه راشي چې الله ما سکړي چې تمہاره دانې ماتونه راکې نو پاتې مونږ مونږ په صحاله نو په عمل باندې کوي انسان ټول عمر په سجدې تیر کی بیا هم هغه شرمیږي چې ځمږ په شانه بلونه کړې وي هو دمر د رحیم ذات دی یو حدیث کې راځي الله رب العزت فرمایي کچره ستاسون ګنا نه کېدلې نو ما و تاسو ختم کړې الله وایسه پاغه انسان ډیر خوشاله کېم چې ګناه دي او شي بیا اغتوبو بس ماته ځاړي یو سړی دا رې چې خالص بالکل زمانا انبيو په شان داسي چې نفسي ګناه سره ټولونه کېدلې دا خو الله رب دې داسي مخلوق غالي چې اغوینه کې ګناه او شي خطا دې او شي اغوی الله ته ځاړي لیکن الله ډیر خوشالي نو دا جنت ګوې کې بل حدیث کې رازي چې دا هر انسان جهنم کې امزېش ترې او جنت کې امزېش ترې دچې عمل او کوډ جنت اغه خپل برخه او جهنم کې اغه کافر ته الګ او کافر کې چې کافر د پاره چې جنت کې کوم حصہ و نا الله دې جنتي تور کافر چې بد عملي وکړلا د جنت حصته جنتي اغه ستله د جهنم کې کوم حصہ وا جوړ کړو الله د هر یو د پاره نا کافر ته پاتې شول نو رس موه بما كنتم تعملون وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَوَاز دو کی جنت یانو اغه جہنم یانو تا ان قَدْ وَجَدْنَا مَا ربنا رَبُّنَا حَقًّا چې تاخیر سره اومندل منګا اغه چې وعده کړو اومسر رب زمنګر اشتیا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا آیا اوموند دل سو چې تاسو سره وعده کړو تاسو ربرشتیا قالو نعم دا جهنم یان بوې او موږم هغه وعده رشتیا اوموندلا جنت جنتیان بو خوشاله دي ته بسرخه کاری کی جهنم بلان دی اے جهنم یانو تاسو خپل وعده چې کوم الله کړو هغه اوموندلا موږ ته و چې الله کوم وعده کړو جنت بدر کو مغفرت به موږ ته الله راتول جهنم یان بچي کی نعم او هغه وعده پورا شو فَعَذَّنَا مُوَذِّنٌ بَيْنَهُمْ آواز بوکی او آواز کونکی دو دوی پر میسکی اللانت اللہِ علی غالیمین سلانتو دا اللہ دیوی پا ظالمانو دا اللہ دا رحمتنا محرومتیادا دا ظالمانو باندین جنتنو نو محرومشو دا ظالمان سوکو اللذین یسدونا عن سبیل اللہ دا هغه خلکو چې بندولې خلکو لپاره د الله نام د کتاب د الله نام د جهاد نه پلارد الله کی سبیل الله جهاد سبیل الله قران سبیل الله دین وي وبغونه اي وجا اولتول به ديره پاره کووالې تاسو جهاد نه هاد خور نه دي یا قران داسره هدايت کتاب خور نه دي په هم بالاخره کافرونو او دپاخره باندې منکرون وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ عَلَى الْآرَافِ رِجَالٌ نِجِهاد نبه خلق بندول د دم مجاهدین دمرست نه به خلق بندول مجاهدین الا اعلی چکم شان ورکړي مونږه ناسیو په آزاد مټ باندې چ سواي یو عالم وي خوب لیدلې عل... نبی له خوب کیولیدو چې د الله رسول د الله نه سوال اولنه کې چې مونږه د سخت لریږي د جهادونو ختم شیدا کم حال شروع دي اللہ رب العزت دی دی دی چی وی الله را بلدته چې زرا جهاد زکه ختموم جماعت د اسنواز مریانو په د زنګلو کې د شپې خون راګي نشناز مریان چې رواني راکټي په وګوي د شکی په ترخ کیوي او زنګلو کې شپې بلګری قسی کوي او حالات بیانوي دو درش په مزلی یو کی چې کله ورځي خیالته کې له آرامو کی انګريزانو کیمپونو ته نږدې شي بیا د شپی په غوي باندې عمل دا وه تیارې چرته سپایي کې نیمه غنټه لګي او نیمه غنټه کی دې بیا ځان غیب کړی اغه اصله بیا یاد دغه کې او بیا راځي کار او بیا نور مجاهدین زي په دې رمضان کې وخدره روان وي اغه ځوانان چې سر نه دنګلې وي مور او پلار کله وته نه پرېږي آپس اغه ګورو ځنګلو کې تور او تیارو کې د الله د نوم د چتوالې د پارا تاسو یې د هغه د ایمان به کم کیفیت کامل كاملن اکمل ایمان د انسان اگر چې په دغه ټیم کې چې دته پتو یی چې الله تاسو سره اوس ملایويګم اوس ملایويګم صفته لګي چې تیار راځي په چاپ بسر باندې تندر راغورځيږي خو دمر اطمینان او دمر تسلی وي چې سړی حیران پاتې شي هر یو داوي چې خدا پاکه مال شهادت نصیب کیه امال شهادت راکیه ایر ایر الله عرب العزت ختمه کیه نسوب دی انسانان دي خام نه دی زمونږ رونه دی ها هغه ته تکاليف شته مصيبتون اچته وینو درد شېوي زخمي شېوي دی په اسپاټالونو کې پراتی دي او ځوا غریبانا مجاهدینو سرداغوي دو هغه علاج کولو وسنوي یو ماري سيختې ما دشي لازمي اوليږي چرې پګې دنه شي هغه په لکونو باندې رغوي میچ سو شي شي خوشي چې کم او زخمي شي دا هغه علاج کول دا هغه نو هغه ته ډېر اګراني بیا دردګی زخمی زخمی مجاهدین په پمنګو فرېزه راګنه چې خپل خوځلو خو خپلو په تورو نوزګاری وو نو چې کم تللې دي هغه امرسته خو دی وکړو چې کوم تللې هغه ته کم از کم دعاګانی وکړو چې کم مال ګټو پایې کې خو سره صدقه مجاهدین ومنږې سوکو کنه دا و سره مکمل مرسته کول دا لال د لارې نشي بندول د غزالمانو له نا یا سدوونه س للله چې بنددوې خلک دلارې د اللهنا د جهاداتې سبي للله نه بغونه جه لټولې د دی دپاره طویلات چې نه دا جاد د سغر دی ج د هغه د ننفس سره دی منګل روایات هغه د پړ مقابل ل پیش کوي و همبلآ خرتتی کا او دی پ خرتبانې کار کوون پهبا نه هم جاابنو په میز د دوړو کې و پردهوي او د جنت پهیس کې او پر دا یو دیوار دی والل آراافې رېجاو عرفو نه کل لممبیسی معم آراف دا یو ځ د جنت او جهنم په میز کې پهه عرافې با سړوي چې پژې بحر یو لړ په نه خو بانې چې خلک روان و ب داجههن نه میلائ چ روانو ببد جننتتی للائ. ونا دا صبل جننتېسلام ععلیکم چې بره جنت واللهتهګوري خوشالیې وه چې ج جهنم واللا ستر کې خته شي اوې ب چېغې الله د ب نه پناه کې چې بره اوګوري ونا دا صبل جننه اوازدو کې دو جننت یانو ته سلام ععلیکم دا چې سلامت یادی وي په تاسو بچوی الله د ذااب نه لم یدو خولوها به نوه دن نشوی جنت تونتا عوض دوی با تمہی دا اللہ نا چمانگ با دن نکیم گرانا مخترمانی دن کو دا مولانا عبدالوکیل سیب پا مسئلہ دا علم غیب دا درسی قرآن چپسو گنجی کی پر تیرہ 2008 دوزار آٹھ کی شعر ہے دا دی دا ملاوی دو پتہ یاد ساتھ ای ایشاہ دی توی دا سنت کیسد اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلازان اس دی